Merkatal, industria eta garra joi arduera kankaz gora, semaforoak itzalita, izin ordenketa digitalik edo telefono deirik egin, igogalduak ere geldirik, duela urte bete. Gaurko egunez bizitakoen oroitzapenak dira ziur gogoratzen dituzela itzaaldi orokorraren oroitzapen eta ondoriaak dira Mike hartrattsaldea. arratson nolaia baihigo Euskal herria ez ezik Espainiako Estatu osoa argindarrik gabe inkomunikatuta geratu eta urte betera. Ez dagoera bat argi itzalaldia zerk eragin zuen Ararduran norena den hori nabarmendu du gaur eerdian hamabiak eta hogeita mailuko ordu seinalatu horretan goen errek egin agerraldian eta gogora ekarri azken urte honetanburuiabetza energetik arikoaren alde sustatu diren alternatibak egindutela bidea pixkanaka. Santi, otxoa de eribe, goien nertaleko garapen saileko kidea, arratxalde hon? Arratxalde hon. Santi, konta igu zuzebide egindu amabila bete hauetan, piztu alternatibak ekimenak? Bueno, eh, piztu alternatibak ekimenak bat bat eginduna izan da, nola baita eh, mai gaineratu edo erakutsi, E, beste alternatibak beste aukerak badaudela gure gizartean e, bueno e, alor oiko edo tra, alor tradizionaletan murgitzen ari garen, pues bueno e, esate baterako energia, telekomunikazioak eta hola oso ituta gaudela ba, betiko enpresak ezagutzen, ezagutzen ditu honak Ba, nola baita, ba, haien artean denahitia eta hori normaltza tematen duena, ba, erakustea ba, badaudela beste ereduk, beste alternatibak, beste empresan motak, be, egiteko beste modu bat, eta hori izan helburua, azken finean baita ere, hitzalaldi pues, bueno, hori e, horren nola baita jatorria, naiz eta faktorean hitzezko izan da, Pues artean, besteak beste, pues bada o puntu bat, azken finen, nere dusu zoekonomikoa, e, kapitalismo bortitzarena, eta bueno, pues vagabilza, e, eragile txikik horratsak e, ematen, alternativak horratzen eta hori izan, eta da eta izango dana, erakutsi noi deguna eta bueno, pues gero eta geroz eta E, erabiltzailea erritarra eritar, erritarra gertzeta gehiago erakarri gure eredutara ba, no? e, sistema ea eraldatzeko aukera badaukagun. Horrek esan nahi du, Santi, Euskal Herritarrok gaur gaurkoz urtebete geroago, tresna gehiago ditugula, alako bat gertatuko balitz, berriz ere gertatuko egoerari aurre egiteko? Bueno, e, tresna zerdan erreparatuz, esan ezakegu baditu gula, Beste, beste eskaintza gehiago baba ditugula, hainbat alorretan, e, arazoak ekiditzeko diz, ditugula tresna gehiago. E, mai hortzen eta gaur egun ditugun tresnak eta sistemak jartzen dizkigun aurrean iaia antzerakoak dira. Azken finan baita erakustenari erakusten edo eskeintzen ari garena zer da, baitare beste gizarte bezala antolatzeko beste mekanismo batzuk. Azken finan itzalaldia sortu zenen, baita ere, elkartasunezko nola baita, e, e, bueno, e, zelako ekimenak sortu ziren hmm. modu spontanea baten, hoiek askotan pentsatzen dugu baita ere modu spontanean gertatzen dira, baina ba, ez zetika baita ere, oitura Eta hor daude, azken finan alternatibak pizten, dicho estén sortzen dutena nola bait ba, gure artean elkartasuna e, e, praktikan jartzeko praktikaan ba, hori gero poliki-poliki bihurtzeko zerbait egituratuta bezala, eta ez izateko zerbaita inespontanioa, ezta? Orduan ba, bueno, itzalaldi bat berriro gertatuko balitz, saurazki engertat, ge, eukiko ditugu lanola baita esna tekniko berdinak, eta egoera tekniko berdina, hori apenas ez errez da aldatu, baina bai bilatzen duguna da baita gizarte bezala gauzak e, aldatzia. Katean aimatak atzek, ez eh? eregin omen zuten Itzalaldi Orokorrura, em zein da gaur-gaurkoez dakigunaren inguruko zuen irakurketa. Zer da ez dakiguna? Hm. Bueno, nik uste dut eh, dakiz asko gertatzen dana hor alde batetik adituek esaten dutena, bos, danatarik dagola. Eh, eta bueno, orain dela Ortebe ta baita ere komentatzen gendu gore aldetikan Ba, ixe, faktoean hitzeko e, gertak eun bat izan zala. Oiien artean gutxien hitz egiten danari buruz, edo nola baiit kuatuago e, geratzen dana, Guri ikuspuntutik antzer da, e, atzitekan dagoen eredu ere sozio, sozioekonomikoa, ez dakit, nolera baitzateko, e, enpresa ondileak geroz eta gehiago irabazi nahi dute, eta horrek bultzatzen du baitare sistema bere oso eta zunean, bai ahore udia kesartzeko garaian, bai e, bueno, mm, energi berrizta garriak eta berrizta garriak ez direnak edatzeko eta zabaltzeko garaian, nolera baita ba, presio bat sortzen da eta dinamika horrek bultzatzen gaitu baita ba, olako egoeretara. Eta horretaz ez da hainbeste hitz e, egiten. Begiratzen diegu, pos, gero egure egunerokotasunean, zelako egoeran gauden, ekonomikoa, begiratu nahi diogu gehiago ba, bueno, ba, enpresa honek, ematen dizkit, ez dakizadez kontuk, eta olako gauzak, baina atzetik ez, ez dugu gehiago begiratu nahi eta hor dago gako bat, azken fina, sistema berak beti, eta esaten da, bueno, enpresa hondilek irabazten balin badute danok irabaziko dugu. Eta, bueno, pues agerian geratu da, horiz dara horrela. Eta gainera, enpresa hondilean artean, erakunde hondilean artean, e, baita bere energetikoak, eta baita ere, e, e, esango dut, ba, redza elektrika bezalakoak, eta jena artean, eta baita ere gobernun, era, gobernuko erakundek, aien artean bos, badaudela nola baita eh, liskarrean, eta esaten horre da zuria dala, ez zurea dala, eh, eta bar, eta bar, ez da. Bueno, hor ikusten ari gara, pues, eh, saltza horren pean zelako interesa dauden, zergatik bultzatzen diran teknologei batzuk, holako azkartasunarekin, eta gero atzetikan ez da nola baita, ba, babesten eh, sistema, hor eh, duen, ba, guk esaten dugu nola baita hor badagoela, ez da, irabazioiek eukitzeko eh, griña, esango genu, ke, kodizia, beste hitz batekin, hor ba, e, e, nabarmentzen dela, indarrean dagola, eta horrek bultzatzen dula baitzare, baulako gero akatsak eukitzea, zaten da, merkatuko akatsak baino ez dira, jain beste merkatuko akatzak, baizik, eta uzten diegula merkatuari, eta gure gizartean, baulako gauzak e, gertzatzeari. Xantizuek, herri alternatibez, eta eraldaketa eta ekosozialaz mitzotzarete, e, praktikan da ba, eraikitzen ari zareten sarea, Bueno, pues, eh, praktikan, eh practican eh, bertan, pues adibide asko jarri baina bueno, eh, esate baterako, eh orain dela urte bete hasi gineanean baita beste erakunde batzuekin ez bakarri goien erretik, pues esate baterako izarkomekin, pues erabaki gendu, pues, eh, beste eh arreta bat emateko herritarri eta hola, pues, bertan, pues, Bulego bat, elkarrekin zabaltzea, eh, Eta hor gaude e, toki bat e, partekatzen. Baino horita aratago adibidez energia lorren gukabiltsa 2020tik E, laguntzen, energia komunitate herri e, herri zerri e, eratzen, e, zeren guk sinisten degulako gauzak egin behar direla tokian-toki, tokian dauden baliabidekin, naiz eta hoiek ekipaitare mugatuak izan, baino sinisten degul e, tokiko koesio sozial hortan eta hortan gabiltza lan egiten, eta e, urte honetan poliki-poliki, pues poliki, bagoaz ikusten, e, gure eskutikan, e, sortu dira, eratu diraia, berroi eta bi energia komunitate egoalde maian. Eta horrek uri, ojo, ba, kristonpoza ematen digu, zer ikusten ari gara askotan, eta pandemiatik eta honeago ikusten dugula askotan esaten dela, ba, jendeaz dala antolatzen, ez di, ez ditu, eh, jendeaz dala juntatzen gauzak elkarrekin egiteko, ba, gu ikusten ari gara, bai, badagola jendea eh, gauzak egiteko gogoarekin Ez dira terakoa gian berzaten dugu, ba, titularretan, eta hola, ez dituzte gauzako sorsan gureatxoak egin go, egun, baino egiten ari dira, e, bidira egiten ari dira, eta bati bat hoize, eredu sozial berri horren alde, ba, e, dinamika berriak sortzen ari, ari dira. Bati bat gauzak elkarrekin egitearena, elkarrekin eraikitzeko. Eta hori, bagoian bueno, ba, arrekipurtzatzen ari geha e, lan asko egiten eta, bueno, pues, kostata, baino bagoaz. Beno, um, itzalaldiaren urte urrenean, e, zuekin itzegin nahi izan dugu, santi otchoa deribe, goiene hartaldeko garapen zaileko kidea, eskerrik asko? Mil eskerzuei. Nagur. Nagur. Nagur.